Об'яви з'явилися в Матін, Петіт, Парійсен, Темпс і менших часописах Парижу. В розкішному номері готелю на ліжку лежав Лейстон, що не встиг ще замовити собі котеджа, і чекав на прихід викликаних з розшукового бюро агентів. За чверть години увійшло в кімнату троє суб'єктів. Два типових офіцери французької піхоти з воєвничим виглядом і підпилими обличчями. Третій був надзвичайно гарний брюнет з невеличкими чорними вусами, вовким глибоким поглядом і соковитими губами. Мак Лейстон коротко схарактеризував зовнішність міси дід. Вона блондинка, їй 18 літ, блакитні очі, рудо-жовте волосся. Особливих прикмет немає. Потім він дістав кілька її фотографій і віддав брюнетові. Той уклінно взяв Карти, пильно подивився на них і, сховавши одну до себе в кишеню, роздав дві другі товаришам. Легким жестом Мак Лейстон вислав агентів і подзвонив Лакеєві одягатись. «Метр Дотель», надавив він кнопку. Явився ставний чоловік, схожий на адвоката чи міністра, у фракції. «Найдіть мені чоловіка, що показав би мені Париж». Через півгодини Маклейстон з панком, що його прізвища він ніяк не міг запам'ятати, називаючи його то Бероном, то Бриманом, їхав в авто, що віз їх у кафе синьої мавпи. Панок був раніше депутатом соціаль-угодовської партії в парламенті, а тепер робив що завгодно за невеликі гроші. Він вирішив насамперед показати великому чужоземцеві кафе, єдине в своєму роді на світі. Дювер'є – великий майстер свого діла. Навіть у Парижі давно були прикрили його кафе, якби не те, що він доводиться родичам самому Пуанкаре. І, нахилившись до мільярдерового вуха, панок почав йому шепотіти подробиці про кафе синьої мавпи». Лейстон недовірливо похитував головою, ніби хотів сказати, що «ледві такі штуки до чогось придатні» але оповідання його зацікавило. Авто спинився перед під'їздом, яскраво світлим синім світлом. Панок вистрибнув перший, а Лейстон, важко похитуючись, пішов у слід. В одну мить панок добув столика і не встигнув Лейстон дійти до нього, як панок уже стояв коло столу і низько вклоняючись указував мільярдерові на крісло підбите синім оксамитом. Лейстон груз у подушки – і став дивитися на невеличку сцену. По тоненькому дротові ходила, тримаючи жертинку, струнка гола дівчина. Лейстон, що багато бачив на своїм віку гарних жінок, одразу оцінив струнке на тіло танцівниці, її тугі груди і кругло, мов, виточену ногу. Вона була велика на зріст, з круглими, трохи безумними очима. Вона ще раз перейшла дріт, і, зробивши останній піроет, Зникла. Збів десятка молодих людей і слинявих стариганів мляво заплескали в долоні. До Лейстона підійшов сивий артист у комірі з мережевом. Це був сам Дювар'є. Жестом руки він запропонував мільярдерові податись до сусідньої кімнати. Це була спальня вся в блакитних та рожевих стрічках з білими ковдрами на ліжку. Як спальня молодих. Він указав на крісло коло стіни. Лейстон сів. Надавивши на кнопку, Дюверіє відкрив невеличке віконце і привітно всміхнувшися Лейстонові вийшов з кімнати. Кілька хвилин Лейстон сидів непорушно, дивляючись у отвір у стіні. Кам'яне обличчя його не виражало нічого, губи залишались неважливо зімкнуті. За деякий час, одначе, в його погляді з'явилося. Цікавість. Він поворушив губами, дивлявся пильніше, зробив жест рукою. Спідня товста губа його обличчя одвисла, і по ній потік струмінчик слини. Він почав соватися у кріслі, змахнув рукою і, не одриваючись очима від віконця, зашарудив рукою навколо, шукаючи якоїсь кнопки. Нетерпляче мацуючи навкруги, він здибав другу кнопку на поручнях крісла. Надавив її і, не відриваючись ні на мить від віконця, зручніше омустився на кріслі. Через кілька секунд двері рипнули злегка і увійшла під серпанковим покривалом якась постать.